2008-2008 ikasturterako, izan, egin, eragin, Euskal Herrian Euskaraz, hausnarketa prozesuari, lehentasuna ematea erabaki du Euskal Herrian euskarasek. Izen bereko eta jon handza zuzendutako dokumentala ere, argia multimediatarian atarian ikusentzungarri da gozarean, Alaia Martin, Marcel Erdelil eta Igor Elberdin tartean direla. Ordu beteko dokumentalak mugimendu euskaltzaleak hogeita marrurte bete zitueneko bimia eta bederatziko mugauraz hartzen du gogoan, egintakoari erreparatu, bizitakoari zentzu eman eta gogoetari ekiteko. Dokumentala eta urten osnarketa prozesua, norbanako eta taldemailako gogoeta eta aktiboazioan urratzak ematea helburu duen dei bezala urreler daitezke. Rene Deskartesen, kogito ergozun horretatik, pentsatu egiten dut, beraz, izan banaez hartatik, to ergofazio edo pentsatzen dut beraz egiten dut beterako gombitea. Dokumentala den bimiaeta hartatik aurtengo bimiaeta mo honetara, tartean beraz lerro bat marrastu daiteke. Euskal zalletatasunaren izatetik egitera doana. Bizi dugun ikasturtean ere, hainbat ekimen burutu dituzte ikasturtean zehar. Euskalduuntasun militante edo hizkuntza-tivismo dei genasekenaren eredutik, Eta beti ere, euskararen alde egotetik euskararen alde egitera jauze egiteko deia zabalduz. Kontzientzia, euskalduna eta ekintza Euskaltzalea, baitira finean Euskal Herrian euskaraz mugimenduaren ezaugarriak. Aurten gainera dealdi berri bat egin dute. Euskararen egunean, abenduaren hiruan Euskal Herrian euskarasek ekintza nazional bat egin nahi du Eguna, Euskara utzean burutzeko kompromisoa hartuko duten voluntario bila dabiltza. Etorretarako, ekinbenera atxikitzea eskatzen dute. Hiru ubeboikoitza euskalherrian euskaraz .org webkunearen bidez. Ekintza kolektibo honi atxikiko zaizkion voluntarioi gainera haien egun horretako gertaerak, esperientzia, bisipena, kontakizuna zare sozialetan zabaltzeko degia egindute. Berriro ere gogoeta eta ekintza Ekintza eta gogoetabatuz, ustartuz, lotuz, batabestea indartzeko. Ezlaboi zileken ez egin pentsatu horri buelta eman eta ez egin pentsatu gabe eta ez pentsatu egin gabe ezan nahi baliote bezala. Zai ezte zinada lutxoegiak egindako aurrekaria noski. Lutxok, hilabetez, Bilbon gaztelania hastuta bizitzeko autua egin zuen, bere transformantzean. Euskarazen ingeles azde ardun zuen hilabetez bere bizipen eta esperientziak transitoak izaneko blogean bildu zituen. Hor daude oraindik bere gogoetak, berria egunkariaren bertsio digitaleko blogean jasota. Bilatu Googleen transitoak eta lutxoegia eta bere alatopatuko duzue. Lutxoaren esperientzia irakurtzetik bizitzera igarotzeak, izan zuen, badu eta izango du interesik luzera begira ere. Eusskaraz hitz egiteko autosimple horren ondorioz, Jendearen jasotako arriduera. Simpatia, ulertezin, aserre erantzunak, bizi, gogo eta egin eta kudeatzea norbera ulertzea ere badelako. Niak eta guak eta besteak ulertzea ere den denean. Halako osnarketa prozesotatik indarra soilik atera dezakegu. Urren elkarrekintzetan estrategia handiagoz, justizia handiagoz, irudimen handiagoz, arnaz gehiagoz jarduten ikasteko. Komunikazioa arrakastatsuago bihurtuz euskadu nonzat eta beraz, denontzat. Ordu batzuez, egun batez, astebetez, hilabetez, urtebetez, dakigun hizkuntza bat astu eta ingurukoek uste dutena baino gehiago dakitela ahaztuta duten, beste bat erabiltzea, memoria eta irudimen ariketa bat baita aldi berean. Memoria batetik garen hori gogoratzen diogulako asteko gure guruari, eta bestetik inguruari ere. Eta irudimena bestetik, garen hori, asmatzen ausartzean baikara izan benetan garena. Ahaztu, gogoratzeko. Gordetzeko, sortu. Ekiteko, pentsatu. Eta olako ekimenak gizarteratu. Ezagutarazi. Normalizatu. Bide horretan, pertsona ugariren esperientzia eta bizi mundu ezberdinen kontakizun eta performanz elkarbanatua, harik interesgarria izango baita. Izkuntza hau mintzatzen duen herri bezala norbaitek dokumentatu egin berko luke gerorako